Sinivalkoiseen. Koristele päiväsi pikkulipuilla tai leivos sinivalkoinen kakku. Näytä, miten ylpeä olet Suomen luonnosta. Jaa sinivalkoiset tunnelmasi sosiaalisessa mediassa tunnisteella liputan luonnolle. Lisätiedot luonnonpäivät.fi. Radio Helsinki. Katson luontoa ja huomaa, että luojan huoma parantaa ei voi. Joka metri on niin sointuvaa kuin paras maalaus. Joka siveltimen vedolla on oma tarkoitus. Kumpa pinnalla? Sekin soveltua, silloin ruoton pois, katso tukka Tämä ilmeisesti kuuluu Mekkalaan tuota, pitäisikö laittaa ovea kiinni siellä herrasmiehet ja herrasnaiset ja rouvasmiehet ja rouvas, ja rouvas na, tota henkilöt, tota keskustelevat keskenään, ainakin mekkalaisen luureihin kuuluu Mutta täällä on, odotaisiin laitetaan seuraava biisi tässä soimaan, otetaan tota ikään kuin henkistä musiikkia tähän seuraavaksi No on tossa Se kierry, se polka Tää nyt vähän kiertää, onks tää mulla nyt oikein? Hoi, joi, jopa niin se varmaan vaan johtuu sitten, että tämä kiertää, koska, koska tota... Näin, jo se nyt se, se, se kiertää teikäläisemmin, että jonne verran, eipä haittaa. Niin, kerroppa, miksi sä oot täällä näin, kuka sä oot? Mä oon DJ Eräjorma. Mä tulen tänne tarkkailemaan paskaa luontomusiikkia ja... Ja huomenna on Suomen luonnonpäivä, niin... Laita tästä vähän lähemmästä sitä tota, noin. Tätä lähemmäs. Joo. Kuulet se nyt, kun joo. Hyvä. Niin, tullut tänne kertomaan huomisesta Suomen luonnonpäivästä ja... Meidän luontolähettilään seuraa viettämä tunti laatu-aikaa. Siis eikö nyt ole, eikö tämä, eks tämä tähän Suomi 100 että nyt liputetaan ensimmäisen kerran, ei ole aikaisemmin liputettu, eikä tätä jälkeenkään liputetaan Suomen luonnon puolesta, ennen näin on mennyt? No ainakaan ei aikaisemmin liputettu virallisesti ja toivottavasti jatkossa liputetaan, Okei. mutta nyt juhlavuoden kunniaksi vaan huomenna ja sit katsotaan miten jatkuu. Tervetuloa seuraamaan DJ Eräjorma. Erä Kiitos. täällä vaihda levyä juuri, pappararappa, pappararappa, papparara, papparara. Tässä on Kepulainen laulaa, eli siis on, onko enää ke Kepun keskustelun kansanedustaja Hannu Takkula ja Lapin kesä. Eikö Kepu kuitenkin tämmöinen, onko on, se nyt, eks maa, maa, tato, luo, on, onks, se, mikä on, luo, on suojaa luontoystävällisen pu puolueen? Voisi vois että se on vihreät, mutta jotkut on se, se, ehkä, ehkä Kepulaiset su maaseutu, maaseudulla ihmisiä enemmän kuin sitten vihreät luo, tota, luontoa. Vaan miten tämä oikein menee? No, mä kaikki puolueet ja suomalaiset on luontoystävällisiä, mutta se vaan tietysti vähän riippuu se, että miten sitä luontoa ajatellaan katsotaan. Miestä toiveen tunteen miestä, kaikki maatu, tai kesken toimiensa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa Meillä on tässä noin parikymmentä aina Ainaskin on valittu joitakin että te voitte laittaa, jos tulee mieleen. DJ Erajorma niitä sitten tsekkailee. Mutta täältä löytyy, kun mietitään näitä kansanedustajia, eduskunnan, mitä nyt lieneekään, ihmisiä. Niin ehkä tunnetuin esitys on, se oli aluksi, se oli Jutta Urpilaisen etsivaltaa loistoon. Mutta kyllä tämä nyt, tämä nyt menee. Kyllä se sateenkaari on sellainen hieno luontoilmiö. Myöskin mulle Suomen luonnossa asiintyy, mutta, mutta kyllä se Suomessa, Suomessa on kaikkein hienoa, kyllä. Tuli Toli oli hyvä jormaviesti ja tulista. Saisko avohakkuu ja metsäojituskappaleita te, te te Janne ja luontosuhteet, okei? Okay. Äh, paskoks kiitos, täh kiitoksen. Saisko avohakkuu? joku avohakkuu biisi jo tuolla? Odottaas. Joo, Joo, tittu Kohta lähtee nimittäin ja Avohakku. Siis Avohakku on kappale nimi. Yhtyä ei ole nimellä Nepilä et Avohakku. aina. <laughs> Onko se, sanoo, sulle, mulla on olisiko ne jostakin Tampereelta, tota, ehkä ei, se on ihan siihen, että nyt mä mietin, olisiko mun tuli mieleen, että ei mitään mieltä, mutta mulle tuli mieltä, että olisiko se ollut joskus meikäläisiäkin yhteyksissä, siis ihan silloin, kun tehtiin ihan oikein, hyviä radio-ohjelmoja, kuunnellaan, mitä se kuulostaa, Pitäis, mitä, otetaan täältä pois ja nyt tosta, noin, no, mikäs se on joo. Mä varutan tässä vaiheessa, että kohta Teemu Selännen esiintyy. Sielunin maisema on avohakku. Ei tämä nyt mennyt ihan sinne luontopuolelle vai mitä? Joo, eikö ei, ei ole hyvää, ainakaan mene jos joo. se on sielunin maisema. Joo, tämä to, kulostaa ihan apulannalta, että siinä mielessä taas, se taas liittyy luontoon. Mm. <laughs> Mutta joo, tässä on tosiaankin, katsotaan, tota, tota, tota, tota, tota, Teemu Selänne. <laughs> Siis eikö vuohi liity luontoon jollain tavalla? Eikö, se, eikö eläimet liittyy, luonto, niin liittyy luontoon? Niin ainakin on sitten sitä kepulaista luontoa. Kyllä, niin jo niin, kyllä, kyllä, niin on, joo, Ne on eläimet tosi hyviä, kun niitä voisi käyttää. Mm. <laughs> Taloudellisesti. <laughs> Tulipa se muuten mieleen. Se oli, oli hienoa, kun oli tämä turkistarhaus, äh, kun kuvattiin jotakin tur, tur, tur, tur, turkistarhoja vähän aika sitten, niin, niin tota... Niin sitten sieltä osoittautui, että siellä oli ihan hirveitä väärinkäytöksiä tuota, ja näin pois. Ja, ja mitä, mitä kävi sitten? Tota, tää, ei sitten tällä turkista arhalla tullut mitään seurauksia. Mutta se, joka, joka kuvas nää, niin se sai sitten oike, oikeudessa tuomittiin. Tämä just to, mun to on loistavaa. Toi, toi niin Suomea, toi niin Suomea. Sitten sitten siinä todettiin, että oli joku, että, että, että onko se 66 prosenttia noista... noista tota, Turkistarhoissa niin on havaittu virheitä. Sinne sanoit, että teillä on virheitä. Sinne ei tee mitään, jos tulee vuoden kuluttua, että teillä on virheitä. Että ei taas tehdä mitään, että tuota, ei, te, ei tehdä yhtään mitään. Ajattelin, jos tehtäisiin turvatarkastuksia esimerkiksi lentokoneeseen ja, ja 66 prosenttia löyty, löytyisi virheitä, niin mitenköhän siihen suhtauduttaisiin? No Mutta ei. luonto puheen puheenjohtajan Teemu Selanin seuraavaksi. Sitten. Teemusena tässä moi. Nyt mä kerron teille sadun nimeltä Kolme vuotta. Kuulehan, mitä kerron nyt. Oli kerran poika, jolla oli kolme vuotta. Ne hyppelivät ja juoksivat ja tanssivat ja kiipeilivät vuorilla päivät pääksytysten. Mutta yöksi poika ajoi ne kotiin. Kun hän eräänä iltana lähti noutamaan niitä, niin nuo kolme veitikkaa juoksivat eräälle naurismaalle eikä pojan onnistunut saada niitä sieltä pois. Niinpä hän istahti kallion rinteelle ja pillahti itkuun. Pojan siinä itkeskellessä tuli paikalle jänis. Miksi sinä itket, kysyi jänis. Itken, koska en saa vuohia pois naurismalta, vastasi poika. Raakeli tarina Kyllä, vuodet maalle, <laughs> ei ollut. Kyllä puheet jäi nauristamaan, mitä joo. Teen. Mä soitin kolmessa osassa kestäneen niin soitti vaan minsan, että. Jännä, jännä, jännä paikka jäi. Tästä äänetään englantia. Sitä mä, mä voin sanoa, että te on myöskin myös toinen englannin kappale, joka on tunnettu siitä, että sinä la lausutaan suomeksi ja suomalaisten hyvin tuota englannin kieltä. Like Mutta have you ever seen rain, rain? kysympä sinulta, Dejera Joroma. <suh> no nyt näkyy ikkunasta ulkona, Suomen kaunis Joo, hei. hei joo, joo nyt, nyt alkaa tihuttaa. Hy hyvä, hyvä. Rain. coming down day. Day now. Yesterday, Mitäs on a sinne tuli jotain viestiä, viestiä, viestiä, viestiä, viestiä, viesti ötsäkö nyt teemun perään timon puhelua mitä? Ai niin joo, Timo puhe, puhelua. Se ei ole puhelua, vaan puhetta pärkänä, sä laitat Ei se ei, ei, ei, ei se puhelimessa puhu siinä niin. Niin, Timo, minkälainen? Ei se, se ei oikein, se, ei oikein ei se Vaikka kyllähän se raveissa käy, että sillä lailla. Ja jollain aloitieto tuli tietenkin viestiä tuossa, no joo. Etkö ne sen paikka kuulu kappaleen ukranlaisen suomissa Marian kunniaksi mikä toi tarkoittaa en tiedä soita pitkää pitkään kesä jo jo jo joo, joo. terkkuja ja luonnosta, beachi plus 30 että niin niinpä tietysti Kiitos tästä laulusta, yhtä masettavaa kuin avon tuli se I love you. Antsi Tikanmään, savolainen metsä, ylijärvistettua paskaa. Mikko Laitalon, paistaa, aurinko paista ja vettä saattaa kaksi luonnon ylimetä, samaan syssyyn, kyllä, kyllä, kyllä. Luontokappale, montoritia on kuuma, joo. Entäs tiedä, menneekö toista, no ei se, ei se, ei no antais jo, joo. Pahelta alaspäin sitä, otettua sitä, niin no. Ei se, ei siitä tulee joo, hyvä. Tää on hieno kommentti, hyvä jorma. Kyllä, joo, kyllä. Mutta katsotaan kohta kuinka hyvä Jorma on nimittäin, kohta ko ko tsekataan, hän väittää, että hän osaa imitoida kahta lintua, otetaan kohta toinen. Muuten hei, sinä, kun te kysytte muun mukaiseen luontolähettelään, e eikö sinähän on kaikkia muitakin, että voi käydä tsekkaamassa, e e eikö se noitain sata tyyppiä vai miten se meni menikään? Joo, joo. tosiaan sataa, sataa mennään tällä hetkellä jo ja luonnonpäivät.fi-sivuunta löytyy. Hirveen Tosi erilaisia tyyppejä. On tämmöisiä kaupunkilaisihmisiä ja sitten on enemmän sieltä maaseudulta ja on todellisia eräjormia ja epätodellisia eräjormia. Kyllä. Niin se, siellä varmaan on, on, myös sellaisia, on varmaan ehkä tullut sellaisia, jotka eivät välisen pidän luonnosta su suuresti vai, tai ainakaan liikus siellä tai tällä lailla. Niin kyllä. Semmoisia on ja sitten kuitenkin kun vähän kaiveltu, että mm. mikä ihmisiä luonnossa kiinnostaa, niin on sieltä aina tullut hyvät lapsuusmuistot, ja ehkä se on sitten jonkun kiireen tai muun tekosyyn takia jäänyt tässä vähemmälle. Joo. Jos ajatellaan, ajatellaan näitä paskiksen kuuntelijoita, niin kuka on siellä sellainen, mikä sen eniten heidän luonnon päälle? Joku tämmöinen artisti tai joku sellainen, mitä löytyykö se tanttiho? No ikäykää katsoa sieltä ja laittakaa tuohon huutolaatikkoon, niin Joo. mikä äärystää eniten. <laughs> niin, se ehkä sä oot, kun sä oot noita kerännyt, sä voit sitten poliittisesti korrektisesti kertoa, mutta oliko se niin, osa sit kuikkaa? Ehdottomasti. Joo, ainapas tulla kuikka näytö. Kuu, kuu, kuu. Kuu, kuu. Ota se, se seuraa. Laita vähän kauemmaksi mikrofoni. Se, se vähän. No niin kokeilla uudestaan. No niin, toi oli ihan hyvä kyllä. Kuu, kuu. Tämä on niin hauska näköistä. Ota vaan, laita se. Ja, ota, ota, ota, ota, ota vielä kerran. päähän sanoit että osaat. Aikoinaan sanotte, että no niin nauhoittakaa na na na nyt, nyt, nyt, nyt sitten. Tässä on hyvät niin Kaikki mukaan, Kertsi! Kuu! Kuu! Kuu! Kuu! <hihah> kuu! Kuu! Kuu! Kuu! <hihah> Ei ku sorry. sori. Haluatko sä tulla, niin vetää duottoa tossa noin? Tää tulee aika hiljaa. Ota tosi hiljaa tähän näin sitten. Noni. Kuuuui. Noni. Kuuuui. Kuuuui. Kuuuui. Kuu? Ota taas, taas väärinpäin. Noni. Tää on vaikea. <mys> Juuuho. Jo, tässä se siis kuikka sattot tottämisen. To, Oks tätä sattata lintuopas. Nyt tulee oikein perään. Täällä on parikunnia sekuntia vielä. Se so, so, so, so, so oli se so joku m, m, otetaan ohella loppu puolella minkä se kansoissa mitä mikä mikä se oli ka, joku jo, jouto. Mä rakennan kella vaikka laulu joutsen jo, sopii tähän kansallisteemaan. Joo, joo, otetaan se otetaan se tota säästellä <mimitän> Ei hyvänä aika siltä. Maailman paskin luon ääni Joo. Ei osaa kuikkaa, okei? Onko tämä eräjorma sama jorma, joka huuhtoi kultaa kyr kyrpä Joosepin kanssa Lapissa, ootko se, se? Ei valita, olisin rikkaan. No niin varmaan jo. Laita sitä nyt vähän lähemmäs. No joo, ei, ei se soikaan siihen hauka mutta ei, anna pitää. Nyt, nyt on aika vaan soittaa Ismo Alankoa. mikä vaan käy, vai se taiteilijalailmaa. Joo kyllä kyllä. No sillähän totta kai Ismolta löytyy kaikki tommosia biisejä. itse asiassa mainitsinkin Ismo Alanko, kun oli siinä huostittelussa tuo on on just noin. Kiitos, Aari, kun Turkistarhauksen epäkohtia tässä esille, koska poliitikot eivät sitä tee, tee. Ruuti huuti, hyvä. Sitten sairaan hyvät silikonit, koska ne ovat, ne ovat luonnossa vielä tuhannen vuoden päästäkin. Eivät maaru. Joo, on sairaan hyvät silikonit? Harva täällä hyviä. Näkymättömät langat, nykivät ja repivät sätkynukkeja. Eikä toi Kuusamo riitä, mutta monimielestä moni se, kun ajattelee suomalaista luontoa ja bläbläbläätä, niin se Kuusamohan tulee mieleen ja toi viisi. Mutta hei, nyt eräjorma, otetaan tähän yksi ennen mainostavaa taukoa. Niin mikäs lintu tämä seuraava on? Tässä on näitä näin, siis 99, siis tällä sun levylässä. Niin katsotaan se tän. Katsotaan, onko toi no, joo, on kaikki joo. Silkkikiukku. Mikä on silkkikiukku? Mä oon todella silkkikiukkunen. Tässä silkkihansikkaiden ja ruvetaan ki kiukkuisia kohtelemaan. kiukku voi hyvän! Ei helvetä. Onko se koskaan aikaisemmin kuullut silkkikiukusta? Vai, vai? Ei, mä oon kuullut vaan Onko Siis sellainen on? Okei, okay, mut mutta no hei, no nyt tämäkin on kuultu sitten. Joo, nyt, nyt kuulkaas mennä <laughs> mainostavalle tauolla. Kukiu! Kukiu! Se oli minä. Radio Helsinkiä Run this madda. niin. Tää Näin se sunnuntai tällä olampyrinä on kova. Joka vain. Niin. Sunnuntai kello 18 Radiohelsinki.fi tässä perjantaisi kello 20-22 Radio Helsingin taajuuksilla kun Vekessä dance hallia kerrotaan tarinoita. Lauantainen G-Live Labin jooga live-tapahtumassa joogataan astetta tummemmissa puitteissa. Musta jooga tarjoilee tuskan 20-vuotisjuhlan kunniaksi tunnelmallista ja raskasta kitarmusiikkia. Joukaopettajana nähdään Mary Mort ja live-esiintyjinä ovat dff yhtyeen vokalisti Panu Vilman ja kitaristi Heikki Isosipilä. Lisätietoja ja lippuja saa osoitteesta g Tämä on Radio Helsinki. 98,5 MHz. Kutsaan laiva päällä rauhattoman veen, päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on sydämme, kädet nostaen vain usko se. Liian kauan ovin voimin harhailin, elin niin kuin muu ois kapteeni. Monen väärän vuonoon purteen himun voi, kunnes karikolle ylpeys murentui. Myrskyn jälkeen on pouta sää. Mitäs mieltä sä oot tästä kappaleesta? Tässä oli hieno myrsky alhaikaan Niin oli jo kato se on jumala, jumala vihaa hipstereitä, niin flowna päälle tuli vähän, muullakin kyllä tuli etteisen puoleen. Sään, niin määrätään. Joo, täällä ollaan DJ Eräjorman kanssa, juhlistamme Suomi 100 hengissä niin, suomalaista luontoa. Sanoitko vielä osoite, missä voi käydä, katsotaan niitä videoita sitten, mitä on tehty? Luonnonpäivät.fi. Siinä löytyy Googlesta esimerkiksi ihan hyvin. hyvi. ehkä Googlesta löytyy joo, tietysti niin, niin, Luonnonpäivät, se. ja tästä täytyy sanoa, että tämänhetkisestä Kelistä ainakin... Kun vettä sataa, että huomennoisit tosi hyvä keli. Niin, juu. Ah, huomenna itse asiassa Hertoni Her Her Her Her Blockparti sitten tuli mieleen. Hipster-oineista tai hipster-oineista. Mutta mitä asti on tullut? Niikka toi, tuli viesti, että suvi Soimaan Suomen pysyvä luontola oli joo. Terveisiä DJ Eräjorma, DJ Läskimursu. <laughs> ja se oli silkki, mikä se oli? Silkki uikku. Silkki uikku. Mä sanoin se mä uikku mutta mikä? Kiukku. Kiukku. Kiukku. <laughs> Tässä pitää helvettiä. Oh, Mutta se, se oli vaan testi, se oli testi. Mutta ajattele, siis joku tunnisti sen, joku tunnit Toi ihan oikeasti, tosta pisteet tus tänne seuraaksi. Piikki-iukko tuli kasta noin. Paska kuikka, ku, lisäkuikka. Ja Ismaila on kurjetviisoa, kurki laulaa elokuussa niin fantastisesti. Nyt nähdä Tuolla on myös kurje laulaa, muistaakseni, levillä. Joo, varmaan löytyy. Tsekataan, katsotaan kohta. Mutta hei, minun pitäisi soittaa joku muu biisi tästä seuraavalta levyltä, mutta mä huomasin, onhan se, että sitä löytyy myös lokkikappale. kappale Otetaan sekin tulemaan tuosta. Ja sinne ja. Sinne se jäi. Tsekkaanpa tuosta, mikä pitäisi toinen biisi Laitetaan se kohta puoleen. Mutta kyllä Lokki pitää soittaa. Aaltojen Se on toi kakkos biisi, kauneimmat ruustus. Okay. Se laivaamme kauaksi vien ja aurinko taivaalla niin lämmittää On sininen laivamme tie. Innun läen taivaalla viittelevän. Toisen kiikkeleväin. Oh, kiinni, katse kaipaava siirtyy, ili niin mun uljahan lentoon, mink taivaalla näen. Noniin, nyt alkaa paska lentää, kyllä, hesi kappaleita. Pyydän, ei sorsan sorsaa ja turkistarhaa, ja okei, okay, mikä toi jo? En tiedä, sinne on taivas, joo, tulossa on kyllä. Se on, se on aika moni, nyt tässä tulee tulee toi home, muun yhteyttä, että hän haluaa tulla vieraksi tänne, niin se, mä muista, että itse, että ihan niin mutta otte kuitenkin yhteyttä, että ihmiset voitte ottaa yhteyttä, jos teillä on hyviä ideoita, niin... Asiat laitetaan harkintaan, asiat laitetaan ehdottomasti harkintaan, että jos on hyvä, hyvä aihe ja voitte tulla vieraksi tänne paskikseen, ottakaa yhteyttä, ottakaa yhteyttä. Mulla niin mull, hän on kissapaita päällä, mutta tää on, tää on itse asiassa vier, vieraslaji. Tää on tota, virossa tuotu siis löytökissa, että kuvat siitä, siitä mikä mulla on nyt hoidossa, niin tota noin, että mulla on siis virolainen kissa tässä ei suomalainen, että sorry. Mamu. Eli saatanan kaunista. Ja sitten rento ruusu sopia paskalista luottospessua, kun nenä kyllä, tulossa on. Siellä on ja paita pois. Ja Jorma pullottaa housuissa. Voitaisetko, se painan pois nyt, nyt no, pa pa sitten Ota nyt, ota, ota paina pois. Joo, Hän ottaa painan pois. <häh> oppas, oppas, oppas rintakarvaa. Oppas maha karva Oppas karvaa. Oppas karvaa. karvaa. Pitäisikö ottaa ja soittaa jotain karhuaiheista musiikkia tässä näin? Oppas muten karvaa. Tulkaa ottaa kuva, tällä on karvanen mies. No ootaan, sillä sitä on kunniksi. Tätä mä niin kyllä niin, ihan oikeesti, on kyllä niin komea karvonen mies. Tulkaa karvasta miestä! Ei ne. Tää on. Sä kyllä luontoa hyvin, kun sä oot itekki tollanen aika... Era Jorma. Niin. Mikäkäänlainen sun, kuinka kauan karvonen sun erä Jorma, <laughs> onko, onko Jorma mättää sen viime aikoinaan? <laughs> Hei hei hei! sin Ai, ihmalalta! Oi, oi, etkä ne... Tämä kommentti, mikä tuolla on Mä luen pari ikään, ja niiden kautta tapahtui mielenkiintoista. Ne karvat jo niin nähti. Paita vasta, vasta nyt pois, joo sitten. Lapilahden lintujen parmo tango parmo on Suomen luonnolla kiusallisen eläin. <tri> ai saatana, ai saatana, ai saatana, ai aua, mä en saisi, <tri> mä, mä pystyn tulla. mä pystyn tulla. mä pystyn tulla. Mä pyydän juhutaan se tänne päin paikan, pään me haikkaan. Ei, ei, ei, ei, ei, mikä, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Kakkonen, kakkonen. Kakkonen, kakkonen sopii kyllä hyvin, tää, Onko noi Nyt. nyt kyllä, se... Kyllä, kyllä, kyllä. On, se, se on kakkonen, se on kakkonen, se on. Kakkonen, kyllä. No niin. Mä mitä seurun mitä tässä tapahtuu kohteen töitä. tässä kävi niin että otettiin otetaan paita pois. Hän otti paidan pois. Noin. on. Joo, errahosto on jalassa, mutta paidan pois. Pois ja ja tota, äh, tota ku, päälle äh, on hyvin metsämäinen, metsämiesmäinen karvoitus äh, karvotus. Jota ei ole tuolla. Että mulla on tällainen paljon tuota väliempi karvoitus. Niin... Mulla ei vähän niinku sitä välitä ehkä, että kun teet on tota, Mutta tämä. Ära erä, tässä. Rapsu, no niin, mutta siis tässä tuli. Tuli. tuli, tuli jäst, mä mä ulkoistan tämän pyynnän nyt, mikä tässä tuli. Kerroppa. Tämä nyt, siis, nyt sitten ei sulle välttämättä nyt toimi niin, niin kuin meille, mutta tota, kun te ette ole seurata tänään. Mutta kuitenkin, tuo tuli nyt. Viksit vähän lähemmästönne noin? Joo, no kiitos. Ja sitten tässä lukee, että rapsuta sitten ryhjyä. Arotas, otetaan tää mikrofoni. Joo, tähän. lähdetään se, se lähelle. Nyt on Kiito rapsuteltu. Kiitos, peh pois. Kiitos. pois. ollut miettämällä Se, se, oli sitten, se, se oli sitten sellainen radiohistoriallinen tapahtuma, että... <hums> <hums> <hums> Kyllä, mutta katsotaan sitten tässä lisää... kun lähtee ne on pois, kuka tulee ratsuttamaan suolakarvoja sitten, että se... <hums> se, voi, se voi katsotaan nyt sitten, katsotaan, katsotaan. Tässä, tässä, tässä tilanne on sellainen, että aika monet, monilla, kun tämä nyt meni niin radioerotiikan puolelle, niin, niin, tota, no, niin seksihan on ihan luonnollinen asia. Se siirtyy luontoa ja tällä tavalla ja, ja, ja sillä lailla ja tällä lailla ja tuolla lailla ja voidaan ruveta täällä pölyttämään jos vaiheessa tai jotain vastaavaa. Mutta tota, niin jollakin kenties nousi ylös, niin sitten äskeisen session aikana, niin tämä on teille... Ei kun tämä oli, oliko tämä, ei, ei, tämä oikein sitten? Joo. Tämä, tämä on vähän eri versio. Noustas ylös. Ari Pekka ilman väliviivaa soittaa, Ari Pekka väliviiva, Emberson on Katsotaan, sieltä on varmaan tulee hyviä viestejä. Lisää ruusoja, joko neljä ruusua tai miljoona ne Deji Jorma nostri tässä housoja, hyvä, jatka, älä, älä laske. Nyt tulee kyllä niin rasittavan hintahtavaa kikattelua tällä kertaa, että rasvaappa saari perseesi, kun menet seuraavan kerran pa paskaronkkiin, joo. Hepulli on luonnollinen asia, joo, joo, mut toi on kyllä, joo, toi, rapsutas, rapsutas sitä ryijyä. Tää, se ystävällisesti ryijyhenkilöä, laittaa viestiä, se miespullinen vai naispuolinen henkilö ja mikä on seksuaalinen suuntautuminen? Tää kiinnostaa tää kiihottaa meitä. Tässä meikälaisen mikkelis heilu tässä näin, mutta hei, katotaas totta, Hei, niin, mä, mä, uu, siis... Tuossa totesin, että joskus, on oli tehty tämä lehti teki tämmöisen paskakeit-jutun, tai siitä tuli sitten, kun ne väittivät, että olivat paskoneet ihan huviksessa mussissa sitten tekevät siitä paskoneet housuihinsa, niin tehtiin sitä paskaspessua, mitkä se otettiin paska kappaleita, niin tuli mielestä vasta jälkeenpäin, että hetkinen, mullahan on paskanimielen yhtiö ollut, niin tämä henkilö muistut huomatti, että sulla on luontoaihden sukunnimi peltona, niin ihan pelkille onkin, pääsi kokonaan unohtamaan, niin Taas nyt seuraavaksi tässä näin toi, tuota, tuota, niin viikattelta löytyy, koska tämä viikata hirveän pitkä vittu soittaa, mutta viikata ja routaisten peltojen pehtori. Kyllä peltoaiheinen kappale pitää soittaa tähän näin kuitenkin myös. Mikäs oli aika erottista radiodatan tästä rapsuttelua on kyllä kiinnostaa. Joo, kyllä, kyllä. <hihö> Totta, mut jos sä lähdet tästä näin baarin tai jonnekin tästä tämän jälkeen niin saaksua rapsutella sitten siellä. Mikä on Era No mä toivon että ensin tullaan kysyä lupaa sitten Okei. Okei, etkä saama rapsuttaa suoraan sit vaikka annat se lupaa tai etsit sit suoraan sellosa rapsuttaa eikö kertoa se on oikein, nimi vai on vaan DJ Era täällä tällä No mä luulen että se aika monessa paikassa tuli julkisesti. <hihö> joo, joo. Jo. Rapsuttelemaan vaan. <hihö> Joku kappale sitten. No, ilmeisesti sitten. Mutta hei, hei kohta tulee mainostauko. Mä laitan yhden biisistä ennen, mutta mä varoitan, että sen jälkeen tulee, kun tsekkailee nää eri tämmöisiä luontoaiheisia kappaleita, niin Aki Sirkesalota löytyy kappale. Miettää vieläkö sun omenapuusi kasvaa. Se on varmaan ihan hirveä. Se tulee kohta puoleen. Mutta ajattele, kun mulla, mulla on tää kissapaita tässä, niin jossakin haluaisit lapsuttaa meikanaa. <laughs> <tos> <tos> <tos> Karvasti ja karv... <tos> karvojen kuvia on tosi ihan mukavasti Mutta hei yks biisi, ja sitten vielä mainostamata aukeista Noik biisi Joo, jo, toi on kyllä nyt Toi on kyllä Toi on kyllä Toi on kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä Instrumentaalimme, teistä saa tuo Ja sitten on tulossa se yksi, mitä sä osasitkaan vielä ihmitoida sitä lintua, mikä se olikaan? Se jo ole laulujoutsen vai? joo, joo, sitten kurkiahan toivottiin tuolla aikaisemmin. Joo, okei, joo. Turhaa, aivan turhaa. kuurakukkaa ei vielä toivottu, mutta nyt kuitenkin tulee. sun se, se, se yksi, mikä sulta toivottiin, että me moniskun raitaisiin, niitä on noin sata Niitä niin. Ne. Olis 20? 20 joo, aletaan kohta. Säilytä taajuus 98,5 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Hajosiko tojotasi? Miksi banaanit on tertussa? Oletko kyllästynyt tyhmiin vitseihin? Ei hätää, paremmat jutut ovat täällä. Helsingin hauskin ja hurmaavin stand up All Female Panel löytyy Manalan yläkerrasta joka kuun ensimmäinen perjantai kello 20.00. Lippuja saa www.tiketti.fi. Ota hei huumori tavaksi. Radio Helsingin viikonlopuissa on nyt uusi ohjelma, joka on omistettu tanssia klubimusiikille. Studiossa kahden tunnin ajan Tommi Partynen eli DJIC. C. Aloita viikonloppu hyvällä fiiliksellä. Avaa radio lauantaisi kello 20-22 ja meikäläinen pitää huolen tunnelmasta. Luvassa klassikoita ja huomisen hittejä. Musatyydet liikkuu monipuolisesti Soulin, Boogin, Diskon, housen ja Teknon välimaastossa. Tyyli on vapaa mutta pakollinen ja ohjelman nimi on Heaven Sinki. Hyvät kuulijat. Kansainvälistä huomiota saanut luonnolle omistettu liputuspäivä on ensi lauantaina 26. elokuuta. Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jossa liputetaan luonnon kunniaksi. Kansalaisia kehotetaan osallistumaan juhlamenoihin ja kuulemaan kuorolaulua kansallispuistoissa. Ympäri Suomen järjestetään satoja tapahtumia. Jokainen voi osallistua. Nosta lippu salkoon, pukeudu sinivalkoiseen. Koristele päiväsi pikkulipuilla tai leivo sinivalkoinen kakku. Näytä, miten ylpeä olet Suomen luonnosta. Jaa sinivalkoiset tunnelmasi sosiaalisessa mediassa tunnisteella hashtag luonnolle Lisätiedot luonnonpäivät.fi. You are among friends. Radio Helsinki. Mm, bet, bet, bet. Kuuntelette paskiksen luontospessua tässä näin. Luonnotonta meininkiä välillä täällä on ollut. Tai miten se nyt ottaa, riippuu tietenkin henkilöstä ja suuntautumisesta. Ero, seksuaalisesti sellaisesta. Hän laittoi siis viestiin, joka halusi, että, että rapsutaan rapsuta, rapsuta, tätä viesti laittavaa laittanut, että mies olen ja ihan heteroseksuaali. Oman ryjyn puutteessa on eräjorman ryijyä karehtien katseltu luonnossa. Ihmiset on kuitenkin olleet tuhansia ja tuhansia vuosia alasti. Näin ja... Mun uusi suosikki karvaisista luontokappaleista on eräjorma. Erä Tuossa on kirjoitettu väliviivalla eräjorma. Kakkosuosikki on hevonen. Kuka on koskaan tehnyt mitään hevosaiheisia kappaleita? No oo, yllätään, yllätään. Kohta tulee, kohta tulee. Luonto, luontokappaleiden ystävänä kysyisin, miksi lapsille opetetaan vain eläinrääkkäystä? Hyvä. No voi pärkää yksipesejä lattioita, unohtaa arska ja voi voiko ikinä saada tätä anteeksi itse, itseltäni onneton malla. No, ei kauan meidän lähetyksen jälkeen, niin voi laittaa haku niin löytyy sitä radiosivuilta, niin ne voi kuunnella ja, järkikäteenkin. Sieltä löytyy niin varmaan ainakin kuukauden matkut. Ei ihan samalla sekunnilla, mutta parin tunnin kuluessa varmaan tulee sinne. Omenna, se kantaa enemmän? Tiedänkö omana puusi kasvaa, niin kyllä, kyllä. Mutta hei, laitetaan tuosta, ettei toi unohdu, niin laiteta, laiteta, laitetaan tuosta vielä nimittäin, nimittäin, kun mietitään artisteja, joiden nimessä on e, liittyy luontoon, niin kyllähän se on Pate. Se nyt tulee sieltä, siinä on jo elää itse, itsessään, mutta totona, niin Musta ja Järvi on molemmat, ja Musta, Järvi ja Pate ja sitten Ukko, Metsu, kappali, niin mun mielestä se on aika lailla tässä. Se on kyllä aika lailla tässä näin. Siinä kuusen alla seisoo vielä vielä paikalla kun ostokeskuksen ohi kuljen tiedän sen kohta tuutonuk kometson he tarjoaa tuka mulle kolpakko yhtä kylmä niin kuin aina ennenkin porko vai on kova jano taas ja paksulon pakko en Hashtag Rakkoli Onko Smurfit osa luontoa? No ei! Eikös vihreä mies olisi aika luontoistikkiä? Joo, se oli hieno armiinavikon vihreä mies, mutta ei nyt löydy tässä näin. Jera Erajormo oli aiemmin tunnettu muun mm. muassa Amor P. Ytsinä, just. Mutta Eris, jorm, erä Jormis, Eris, Jormis, Jortsukka, jorts, Jortsuliini, mikä se olikaan siis, se oli, uh, kahde, mikä, mikä sua to toivettiin, mitä se esitettet? No siis ensin kuulla on kurki elokuussa. Siis se 20 000. Joo, se on 20. 000. Joo, siis, uh, siis haluatko sä imitoida sitä vai sit oletakka? Mä kokeilla, mutta laita ensin yksi pohjille. Että... Joo, okei, okay, joo, joo, tehdään näin, näin päin. Nyt Odotus viedä tästä toista auki, noin, noin, noin, noin. Oho, se on hyvä. Tää kuulosti tapettaa. Tää on vaikea. Saaks tostakin jo? Aaaa! Aaaa! Joku vetää sitä karvoista. Tää on kyllä aika tuttu. Mikä sitä nyt olikaan siis? Se on kurki. Joo, no kurki. Joo, kai. Eikö se joku Johanna Kurkela ottaa joku semmoinenkin ole? Pitää kurkistaa. Aika, aika hyvin se kyllä vedit tuon äsken. Tota, Mutta se oli se, mikä se oli se vitosraita tai senhän sä osaisit se laulujootsinen vai mikä se olikaan? Eikö se ollut se? Vitane. Joo. Nyt, aloitapas sinä nyt vuorostot. Hyvät naiset herrat, ne ei Joo. Mmm, taila laul että lauliotse menee suunille näin, että Puksu henki. <tos> <tos> Okei, okay, joo. Uh -huh. Mennikö karva <tos> <tos> Tämä sopii siinä mielessä hyvin, Tää, tata, mulle ei koskaan kukaan yleensä soittaa puhelin pois päältä. mutta, mutta kun pyrittiin esiintymään lempäällään tuossa viime lauantaina soittamaan Paskamusiikin musikin niin siellä Salovaaraa, niin Salovaara soitti, niin sehän sopii myöskin luontoaiheeseen. Eikä Salovaara on kuitenkin siis tämmöinen saloja vaaraa, niin se tavallaan sitten sopii luontoaiheeseen ajatukseen. Mutta hei, tota, tässä on äh, kaikki tietävät tämän Oravaon kappaleen, Paskiseuraajat, äh, soitetaan se ihan kohta, mutta samalta levyltä löytyy myös kappale, me tämä Vahtteran uskollinen, niin mihin tämä levy, Sähän tiedät, mihin tämä levy liittyy. Miksi tämä on julkaistu joskus aikoinaan 2001? Joo, Helsingille on tehty, oliko nimikkoeläimet vai miten, tai nimikko luontokappaleet Joo. ja Orava ja Vahtera sieltä sitten löytynyt. Joo, ku kuunnellaan, kuunnellaan aluksi, että nyt tämä Vahtera on uskollinen. Katsotaan, että nyt lähteekö se... No ei se lähtenyt pyöreä, nyt se lähtee. Hei, se ei... No nyt! Se no nyt! Tämä vaateran nähnyt on paljon, meidät pienenä nauravan niin. Joka kesä vain korkeammalle, Sava silloin me kun kiivettiin. Tämä varmaan. Mitä minä olin lentäjän poika, minun leijani? Siellä lentäisin korkeammalle kuin se muun. Se selvitti somun sen silloin. Ripop, ripop. Nyt ne itse mä selvittelen. Oi vaatera uskollinen ystävä. Mutta tossa on siis 99 niin se ei oo sun levy, se on levy, mutta sä lupasit sen joskus, jos pidetään lintuspessuriin. Errettömästi. Joo, kyllä, hyvä. Voisiko soittaa kaulus haikara? Onks siellä kaulus haikara? Ka on täällä. Ei mitään, tietysti. hyvä, hyvä, hyvä, herran, Okei. Okay. 23. <laughs> no, Tästä tuleekin jup, joo lintu. Intuspesu pitää erottomasti pitää, ihmiset sana, laittaa toimeen. Se sieltä tulemaan ja sitten joku, jo, ehkä erä, eräjorma, tai ottaa useamman tänne, tänne näin, jotka, jotka osaa. Mutta nyt osa, tiedät, osaatko sä etukäteen tätä, onko sä mitään hajua? Ei. Ei, okei. Okay. No, no, pyörin. No, mistä se on? Tässä on ainakin sitä vähän aikaa, kun se alkaa kuulua. Mikä, mikä, mikä? Eikö se kuulua, kyllä? Okei. Okay. Mm. Tuommoinen matala ääni. Okei, okay. joo. Siis se on se, on, se, on, se, on. se on kyllä todella hiljainen. <tos> Koska mä, mä laitan nyt seuraavan. Mä laitan, et, ko, ko, niin samalla volymella tuli. Joo, kyllä se oli, se oli, se oli todella omituinen. Otetaan se uudestaan. <tos> <tos> hmm. <tos> hmm. Nyt se oli minä. Mm. <tos> <tos> hmm. Sitten onko se paskalla? <laughs> Paskalistalla. Mm. Mikä tää siis on? Kaolussa aikara. No ei voihan, ei hyvin me tapaukselle. tapauksella. Okei, okay. ei. Hyvänen aika sitten. Jatketaan, jatketaan sitä ruskalla. Ei, me ei ruskaa. Otetaan, or, or, otetaan, orkku. otetaan orkku. Kuka orkku. No siis jatketaan ruskalla, mutta ei semmalla viisellä. Kutsu korva, karvalla. Istui hetken päällä penkin. nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turki päällä, kesälläkin joka sällä. Kuka loikkaa huima päänä, Ora lehmukseen? Orava se on. Orava se on. Orava se on. Mikälainen se on? Vastustamaton. Oikea vastaus. Mikä joku pyysyy, onko dilitanttia ihan paras? On se osat, osattotallitettiin osat, osat, heittää niin kuin lonkalta? Ei, ei. Ei tule lonkalta. Soita alla ihan mikä tahansa puu. No, no vaikka vahti rauha. Soittakaa sitten iso trappi, vanha klassikko. Voiko se ottaa kalussa ansikkaat Ansikkkaat lintuimitaatiot, hyvä eräjorde. Oi mikä talentti on Eera Ryji? fanclub. <laughs> Joo, paskaakaan, noin näihän se on. Ei nyt on kovaa kavaa lisää, Jorma kurkea. Ura <laughs> se. Liuskis läiskis lepakko. Tina, kuulkaa eläimpiä siis okei. Okay. Mutta hei, otetaan, otetaan, otetaan tuolta seuraava. Löytyykö se, ei löydy. Joo, ysi seiska. Otetaan kohta, otetaan, otetaan kohta, mutta sitä ennen otetaan tästä näin. Yksi Miksi se syyt Työsi aina mut... Tässä on hienoppi, Suomen hevonen. Kivisen. Jaskan mäkyneen on Suomen hevonen. Sotilaatteit enemmän kuin yksi laulu kertoa toisiseen. Oli tehtäväsi sulla sulnaton. Ei sitä kukaan koskaan kieltää voi. Sä verit talon hirret korpeen. Ei helvetti mun pitis ottaa meisin Kato mikä sieltä löytyy Mumba levy Ei perkele, perkele, perkele. Mun meisin on jo... Ei ei ei helvetti helvetti No mennään ilman meisinia nyt sitten Tämä tää on kuulostaa siltä että on hevospii siihen Kyllä, nimenomaan, tämä on se kyllä. enemmän kuin yksi pois Mutta Mut jatketaan tosta kohta puolen kun se jäänyt sit soittamatta, mutta kun kukaan ei vielä toivonut. Tietenkin voidaan itsekin laulaa sitä, mutta meillä oli tää että toivottiin kyllä viime viikolla että sen puoleen. Mutta mikä se oli on tuliko? okei. Tuli ihan kevät-talviin fiilikset. Saakohan talitianä hyvät teostot nyt sitten? Sä <tos> <tos> saan <sov. tos> talitianä. Vähän jotain talipalloja. Niin, kyllä. Taliaivo. Taliaivo. Niin, jo, jos olisi tämmöinen... Äh, vanha tämmönen belgialainen etsivahahamo, niin se olisi talitintti. Tintti. Ha <lacht> <lacht> <rökset> <"Lökset> jotain muuta vielä, mitä toivottiin, Siel voidaan kuunnella vielä Sieltä, siellä. Onko siellä... Mambaa täällä toivottiin, se kuuluu luontoon myös. No niinpä no, totta. Tai se kesäbiisi tietysti. Kyllä. Nyt turvot ulvo, sadoin hevosin. Sun voimas vielä voiman mitta on. Mutta ei tässä mitään. Sä haluisit lopettaa vikan bi bi bi bi bi biisiin tai tiedätkö, tiedätkö, täällä on erikseen okay. vielä tilitaltti, jota oli, joka on ehkä se, mitä toivottiin, Okei, korjattiin Okei, okay, okei. Okay. Men pakko kuulla se vielä. Joo, kyllä. Ja on sanoin silleen, että kuusi, okay. kuusi. <laughs> Ai ai, näin on raivattu. Ja aina muistetaan Suomen hevonen, kiviset nuo yhdessä Pyydissä myös sotilaatteet. Enemmän kuin yksi laulu kertoa voisi sen. Ratojen valtio, herra niin. ja kiviset nuo torvimaat tyylissä myös sotilaat Herra voisi se. Joo, eli nyt tulee se taltta, talt, että mikä se olikaan, tilitaltti, mikä se olikaan, kuusysi, kerro. Tiltaltti. Tilitaltti. til okei. Okay. Ja sitten miksi, miksi sä halusit, miksi sä haluaisit, laitetaan sitten suoraan perään, tulee toi toisten ton vikan biisin. Kerro, miksi lopetetaan sitten siihen kappaleeseen. No se juontaa juuri, että mun historia partiolaisena ja se on kauheita semmosia iltanuotio-renkutuksia, kun päivä päättyy retkelle tietysti iltanuotiolle. Ja se on ihan hirveän mäistä touhu. Okay, nyt. Jotain sieltä pitäisi niin, Me pakataan tässä kohta ryyt ja lähdetään liikenteeseen. sillä polkaa Olkaa niin hyvät. Meillä on metsässä nuotiopi. Sä varmaan halua laulaa mukana vai haluatko? En kuiskesso. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kiitos kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos paljon. Loistava ihan hienoinen. Hibutkin hieno, hieno, hieno. puunervoi. Ja me muistain sankari aikaa, sadunten ten hon tunnemme taikaa, kun laulumme yön yli kiiri, ja kun hangat huminoi. Ja me muistain sankari aikaa, sadunten ten hon tunnemme taikaa, kun laulumme yön yli ja kun hongat huuminoi, tuli leiskuen nuolevi puuta. hämy verho metsän maan. Jutut kuulemme, huudot ei muuta, sydän syttyy tuntemaan. Ja me muistaen saankariaikaa, sadun tenhon tunnemme taikaa. Kun laulumme yön yli kiiri, ja kun hongat huuminoin. Ja me muista aikaa, sadunten tenhon tunnemme taikaa, kun laulu. Ja kun hongat huuminoi, ja kun himmene hiipuva hillos, ja kun lanke lauha yö, viime laulussa harrassoi kiitos, pyhän yrjän kutsu Ja me muistain saankari aikaa sadunten. Taikaa, kun laulumme yön yli kiri, ja kun hongat huuminoi. Ja me muistaen saankari sadunten sadunten tenhon tunnemme taikaa. Kun laulumme yön yli kiiriin, ja kun hongat huuminoin.